34. Історії, які вигадувала пані кров, були взяті прямо з дитячих книжок. Там були блакитне небо і зелені землі, тварини, схожі на собаки-котів, але більше за людей. Дитячі вигадки. І все ж ці фантастичні оповіді про краще місце змушували Мішана злитися на світ, в якому він жив. Коли він залишив верхній поверх позаду і спускався вниз, минаючи ферми своєї юності, він думав про цей кращий світ і був засмучений тим, який знав. Обіцянка іншого місця підкреслювала недоліки звичного. Він пішов працювати вантажником, щоб полетіти і стати тим, ким хотів. А тепер він хотів бути далі, ніж дозволяв цей світ. Це були небезпечні думки. Вони нагадували йому про матір і про те, куди її відправили 17 років тому. Минувши ферми, Мішин помітив натяк на щось, що горіло далі від бункера. Повітря було задимленим і на язиці відчувався гіркий присмак диму. Можливо, це була купа сміття. Хтось не хотів платити за його перевезення на переробку. Або хтось не думав, що бункер проіснує достатньо довго, щоб потрібно було його переробляти. Звичайно, це могла бути випадковість. Але Мішин сумнівався в цьому. Ніхто більше так не думав. Він бачив це на обличчях людей на сходах. Він бачив по тому, як вони тримали свої речі, захищали дітей, що майбутні бункери висіли на волосині. Вчорашня бійка, здавалося, це підтверджувала. Мішин поправив рюкзак і поспішив до ІТ-поверхів на 34-му. Коли він прибув, на сходах зібрався натовп. Це були переважно хлопці його віку або трохи старші. Багатьох він впізнав, багато хто з них був із середньої школи. Деякі стояли з комп'ютерами під пахвами, з висячими дротами, штовхаючись у натовпі. топі. Мішин пробрався крізь них. Всередині він побачив, що за дверима було встановлено бар'єр. Двоє чоловіків з охорони охороняли тимчасові ворота і пропускали тільки взм'ятих ІТ-працівників. «Доставка!» – крикнув Мішин. Він пробирався до передньої частини, обережно діставши записку, яку написала пані Кроу. «Доставка для офіцера Джефері!» Один із охоронців взяв записку. Мішин був притиснутий до огорожі натовпом позаду нього. Жінку пропустили. Вона поспішила до відповідних воріт охорони, що вели до головного залу з очевидним полегшенням, розглажуючи свій комбінезон. У кутку широкого залу натовп молодих чоловіків отримував інструкції. Вони стояли струнко в рівних рядах, але їхні широко розплющені очі видавали очевидний страх. «Що в біса тут відбувається?» – запитав Мішин, коли ворота для нього відчинили. «А що в біса не відбувається?» – відповів один із охоронців. «Вчора вночі через стрибок напруги вилетіло багато комп'ютерів. Усі наші технічні спеціалісти працюють у дві зміни. У механічному відділі сталася пожежа чи щось таке, а на фермах якісь заворушення. Ти отримав сигнал? Механічний відділ. Це було занадто далеко, щоб відчути запах пожежі а про вчорашній напад вже поширилася чутка, і він почав соромитися порізу на носі. Який сигнал? запитав він. Охоронець вказав на групу хлопців. Ми наймаємо нових техніків. Мішин бачив лише молодих чоловіків, а хлопець, який з ними розмовляв, був з охорони, а не зайти. Охоронець повернув записку Мішену і вказав на головні ворота. Жінка, яку він бачив раніше, вже сигналила, проходячи повз, а велика знайома лиса-голова поверталася, щоб подивитися на її зад, коли вона йшла коридором. «Сер, «Сер!» – покликав він, підходячи до варіт. Джефері повернув голову, і глибокі зморшки та складки шкіри зникли з його шиї. «Гм? О!» – він клацнув пальцями, намагаючись згадати ім'я. Мішен, він помахав пальцем. «Правильно! Ти хочеш щось залишити мені, носію?» Він простягнув долоню, але здавався незацікавленим. Мішин вручив йому записку. «Насправді, я маю наказ від пані Кроу особисто доставити дещо». Він дістав із своєї кур'єрської сумки започатаний конверт із закресленими іменами. «Це лише лист, сэр». Старий охоронець поглянув на конверт, а потім продовжив читати записку, адресовану йому. «Родні немає», – він похитав головою. «Я також не можу назвати терміни. Може пройти кілька тижнів. Хочеш залишити це мені?» Знову простягнуто долоня але цього разу з більшим інтересом. Мішин обережно відтягнув конверт. «Не можу. Я не можу просто передати йому. Це ж кров, чувак. Якби мене попросив мер, я б сказав, що немає проблем». Джефрі посміхнувся. «Ти теж був одним із її хлопців?» Мішин кивнув. Керівник служби безпеки подивився повз нього на чоловіка, який підходив до оріт з посвідченням. Мішин відступив у бік, коли чоловік просканував його, кивнувши Джефрі на знак привітання. Слухай, я зараз віднесу родні обід. Ти можеш піти зі мною, я дам йому листа, а ти будеш стояти поруч, і мені не доведеться хвилюватися, що кров потім мене притисне. Як тобі така ідея? Мішин посміхнувся. Звучить добре, старий, дякую тобі. Офіцер вказав на галасливий вестибюль. Чому б тобі не взяти трохи води і не зачекати в конференц залі? Там кілька хлопців заповнюють документи. Джефері оглянув мішина з голови до ніг. А взагалі, чому б тобі не заповнити заявку? Ти нам знадобишся. «Я е, не дуже розбираюся в комп'ютерах», – сказав Мішин. Джефері знизав плечима, ніби це не мало значення. «Як хочеш. Один із хлопців незабаром мене змінить. Я прийду до тебе». Мішин іще раз подякував йому. Він перетнув великий вестибюль, де акуратні колони і ряди молодих у чоловіків слухали гучні інструкції. Інший охоронець помахав йому рукою, запрошуючи в конференц-зал, тримаючи в руці аркуш паперу і шматок вугілля. Мішен побачив, що зворотній бік паперу був порожній, і взяв його, не маючи наміру заповнювати. Половина квитка прямо там, на придатному для використання папері. Навколо широкого столу стояло кілька порожніх стільців, він вибрав один. Кілька хлопців щось писали вугіллям на аркушах, зосередившись, зморшивши обличчя. Мішін сів спиною до єдиного вікна, поклав рюкзак на стіл і тримав лист у руках. Він поклав заявку в рюкзак для майбутнього використання і вперше вивчив лист від крову. Конверт був старий, але адресований лише кілька разів. Один край був зношений до тонкості тканини. Невеликий розрив відкривав складений аркуш паперу всередині. Придивившись уважніше, Мішен побачив, що це був папір із целюлози, ймовірно виготовлений в гнізді крову одним із її дітей. Вода і жмені подрібненого паперу змішувалися, пересувалися на ситах і залишалися на ніч для висихання. «Мішан!» – просичав хтось за столом. Він підвів погляд і побачив Бредлі що сидів навпроти нього. Колего на сій мав синю пов'язку навколо біцепса. Мішин думав, що той працює на звичайному маршруті в глибині. «Ти подаєш заявку?» – просичав Бредлі. Один із інших хлопців кашляно в кулак, ніби прохаючи про тишу. Схоже, Бредлі вже заповнив свою заявку. Мішин похитав головою. За його спиною хтось постукав у вікно, і він ледь не впустив листа, коли обернувся. Джефері засунув голову в двері. «Дві хвилини!» – сказав охоронець М він тиснув великим пальцем через плече. «Я просто чекаю на його піднос!» Мішин кивнув головою, коли двері зачинилися. Інші хлопці дивилися на нього з цікавістю. «Доставка!» – пояснив Мішин Бредлі достатньо голосно, щоб і інші почули. Він притягнув рюкзак ближче і сховав конверт за ним. Хлопці повернулися до своїх записів. Бредлі нахмурився і дивився на інших. Мішин знову вивчив конверт. «Дві хвилини!» «Скільки часу він матиме з родні? Він погладив куточок заклеєного клапана. Молочна паста, яку використовувала кров, не дуже добре прилипала до застарілого, можливо, багаторічного клею. Він відірвав один куточок, не дивлячись на конверт. Натомість він спостерігав за Бредлі, який порушував третє основне правило транспортування, переконуючи себе, що це інший випадок, що це розмова двох старих друзів, і він просто перебуває в кімнаті з ними, підслуховуючи. Незважаючи на це, його руки тремтіли, коли він витягав листа. Він поглянув вниз, приховуючи записку. Фіолетові та червоні нитки лежали розкидані серед темно-синього дешевого паперу. Напис було зроблено кредою. Це означало, що слова мали бути великими. Білий порошок збирався в складках, коли він тремтів, відриваючись від слів, як пил, що падає зі старих труб. «Скоро, скоро, співає пташка мама. Злітай, злітай!» Частина старої дитячої пісні. «Махай крилами!» Тихо прошепотів Мішин, згадуючи решту історію про молодого ворона, який вчився бути вільним. «Махай крилами і лети до кращих речей. Лети-лети з усією силою». Він почав перевіряти зворотній бік на наявність справжньої записки, чогось більшого, ніж цей фрагмент вірша, коли хтось знову стукнув у вікно. Кілька інших хлопців опустили в гілля, явно злякавшись. Один хлопчик тихо вилаявся. Мішин обернувся і побачив Джефері по той бік скла, який тримав на долоні піднос з їжею і нетерпляче кивав головою. Мішин склав листа і засунув його назад у конверт. Він підняв руку над головою, щоб Джефері зрозумів, що він зараз підійде. Облизав палець і провів ним по липкій пасті, закривши конверт якнайкраще. «Удачі!» – сказав він Бредлі, хоча й не мав уявлення, що той хлопець на його думку робить. Він стягнув свій рюкзак зі столу, обережно витер розсипаний крадяною пил, і поспішив вийти з конференц залу. Ходімо, сказав Джефері, явно роздратований. Мішин поспішив за ним. Він озирнувся на вікно, а потім на галасливий натовп, що штовхався біля тимчасових бар'єрів біля дверей. іт технік підійшов до натовпу з комп'ютером, на якому акуратно були намотані дроти, а жінка відчайдушно простягнула руку з за бар'єру, наче мати, яка сумує за своєю дитиною. «З якого часу люди почали приносити свої власні комп'ютери?» – запитав Мішин, оскільки його професія змушувала його цікавитися, які речі потрапляють звідси і сюди, і назад. Здавалося, що це ще одна петля, з якої вилучили вантажників. Рокер буде в люті. «Зучора! Вік вирішив, що більше не буде відправляти своїх техніків, щоб вони їх лагодили. Каже, що так безпечніше. Людей там грабують, а охорони не вистачає на всіх». Їх пропустили через ворота і вони мовчки пройшли коридорами, де в кожному кабінеті лунали клацання або суперечки людей. Мішен побачив електричні деталі та папір, розкидані всюди. Він замислився, в якому кабінеті перебуває Родні, і чому ніхто інший не отримує доставку їжі. Можливо, його друг потрапив у халепу? Ось і все. Це би пояснювало все. Можливо, він витворяв одну зі своїх витівок. Чи є на 34-му поверсі камера попереднього ув'язнення? І він не думав, що є. Він уже збирався запитати Джеффері, чи Родні перебуває в камері, коли старий охоронець зупинився біля імпозантних сталевих дверей. Ось! Він простягнув під нос мишину, який притиснув листа до губи, взяв його. Джефері озирнувся, затоляючи Мішину вигляд клавіатури на дверях своїм тілом і ввів код. У коробці важких дверей пролунала серія гучних звуків. Чорт забирай, Родні потрапив у халепу. Що це за камера попереднього ув'язнення? Двері відчинилися всередину. Джефрі схопив під нос і сказав Мішену чекати там. Мішин ще відчував смак молочної пасти на губах, коли дивився, як начальник охорони заходить у кімнату, яка, здавалося, тягнулася далеко вглиб. Світло всередині пульсувало, ніби щось було не так. Червоні попереджувальні вогники, як пожежна сигналізація. Джефрі покликав Родні, а Мішин намагався зазирнути за охоронця, щоб краще роздивитися. Родні з'явився за мить, ніби чекав на них. Його очі розширилися, коли він побачив Мішина, що стояв там. Мішин намагався закрити рота, який він відчував, відкрився від погляду на друга. «Привіт! Привіт!» Родні трохи відчинив важкі двері і поглянув у коридор. «Що ти тут робиш? Я теж радий тебе бачити!» – сказав Мішин. Він простягнув листа. «Це надіслало кров! Офіційна справа!» – посміхнувся Родні. «Ти тут як вантажник, так? Не як друг!» Родні посміхнувся, але Мішин бачив, що його друг був виснажений. Він виглядав так, ніби не спав кілька днів. Його щоки були запалі, під очима були темні кола, а на підборідді проглядала тінь від бороди. Волосся, яке Родні колись ретельно доглядав, було коротко пострижене. Мішин зазирнув у кімнату, цікавлячись, що вони там з ним роблять. Він бачив лише високі чорні металеві шафи. Вони тягнулися аж за межі його поля зору, рівно розставлені. Ти вчишся ремонтувати холодильники? Запитав Міш. Родні озирнувся через плече і засміявся. Це комп'ютери. Він все ще говорив тим самим зверхнім тоном. Мішен ледь не нагадав своєму другові, що сьогодні його день народження, що вони однолітки. Родні був єдиним, кому він хотів про це нагадати. Джефері нетерпляче прочистив горло, здавалося, його дратували ця балаканина. Родня повернувся до начальника охорони. Ви не проти, якщо ми поговоримо кілька секунд? запитав він. Джефері переніс вагу з ноги на ногу, і жорстка шкіра його чобіт заскрипіла. «Ти знаєш, що я не можу?» – сказав він. «Мене, мабуть, висварять за те, що я дозволив навіть це. Ви маєте рацію!» Родні похитав головою, ніби не слід було просити. Мішен спостерігав за їхньою розмовою. Хоча минуло кілька місяців з часу їхньої останньої зустрічі, він відчував, що Родні залишився таким самим, як і раніше. Він потрапив у халепу через щось. Імовірно, його змусили виконувати найнеприємнішу роботу в усьому IT-відділі за зухвалу репліку чувчинок. Він посміхнувся від цієї думки. Родні раптом напружився, ніби почув щось у глибині кімнати. Він підняв палець, просячи інших зачекати. Зачекайте секунду, сказав він і побіг, босоня стукаючи по столевій підлозі. Джефері схрестив руки і невдоволено оглянув Мішена з голови до ніг. Ви двоє виросли в сусідніх кімнатах? Ми разом ходили до школи? – відповів Мішин. – То що ж зробив рот? Знаєте, пані Кроу змушувала нас підмітати вся гниздо і чистити дошки, якщо ми збавилися на уроках. Ми з ним підмітали, як належить. Джефері оцінив його поглядом, а потім його безвиразне обличчя розпливлося в посмішці. – Ти думаєш, твій друг у біді? – сказав він. Він здавався на межі сміху. – Сину, ти навіть не уявляєш. Перш ніж Мішин встиг задати йому питання, Родні повернувся, посміхаючись і задихаючись. Вибач, сказав він Джефері. Я мусив це зробити. Він повернувся до мішана. Дякую, що завітав, друже. Радий тебе бачити. І все? Я теж тебе радий бачити, випалив Мішин, здивований, що їхня зустріч виявилася такою короткою. Гей, не зникай. Він хотів обійняти старого друга, але Родні простягнув руку. Мішин дивився на неї, збентежений, не розуміючи, чи вони так швидко віддалилися один від одного. «Передай всім найкращі побажання!» – сказав Родні, ніби очікував, що більше ніколи їх не побачить. Джефері прочистив горло, явно роздратований і готовий піти. «Передам!» – сказав Мішин, намагаючись приховати смуток у голосі. Він потиснув руку друга. Вони потиснули руки, як незнайомці. Посмішка на обличчі Родні тремтіла, а складки записки, захованої в його долоні, гостро впивалися в руку Мішина.